І вже вона не викликала активного протесту до контраргументів. Тому по приїзді погодився на звичайний, середньоарифметичний, мирний звіт про ті збори. «Знаєте, Володимире, що я надумав? Я до своєї газети писати не буду. Ага. А в обласну, судячи з усього, напишемо вдвох, ага?» – запропонував пронозливий спецкор. «Згода?» Я не вмію писати в супрязі. Кожен пише окремо. А вже по написанні подивимося. Візьмемо чийсь варіант основним і збагачуватимемо вдалими абзацами іншого автора. Яша погодився. Написав він швидко, хоча й неохайно. Володя впіймав кілька приблизностей. А щодо перекручених прізвищ, головне принцип, а не прізвище, та в кожній порядній редакції повинен бути відділ перевірки В столиці вже ж є Але який відділ перевірок уточнить прізвище рядового комуніста із Новоселиці? Це мусимо робити ми Найбільше вразив Володимира гладкопис гармидера Фрази обкатані, кругленькі і гладенькі, як морські камінці Ні за що оку зачепитися і для радощів творчих немає підстав обуритися нічим. Але що це? Кілька величезних абзаців, які збили Володимира Спантелику, комуністи говорили про виховання в колективі, зупинилися докладно на внутріпартійній роботі, не обійшли партійного навчання, торкнулися партійних доручень. Що ви навигадували? Даруйте. Ніхто не говорив про виховання. Чого там говорили? Несмілива усмішка випурхнула на блідей худорляве обличчя з товстих вуст. Капусті так і хотілося запитати, а ви не грали в духовому оркестрі? Ніхто не зупинявся, як ви пишете. Зупинялися? Чого там? А хто хоча б слово сказав про партійне навчання? Сказав, ще й як сказав. У мене дослівно законспектовано. Яша дістає з якоюсь погордою записника, внишплюється в нього і цитує. «Даруйте, а хто торкався партійних доручень?» «Ви чоловіче персонально? Що? А ви хіба не комуніст? У звіті, як сказано, комуністи говорили. Я ж не називаю прізвищ. Але ж це я говорив. Аж незручно стало Володі, що так голосно виділив своє «я». «Ви? А хіба хто заперечує? Якби не ваш виступ, і звіту не було б!» Довгенько сиділи мовчки. А потім приголомшений молодий газетяр тихо спитав, «А чи потрібний кому такий звіт?» Я теж думав. «І що ж надумали?» «А от що. Після того, як ви додали свою частину, звіт вирівнявся». І редакційне начальство називає його нормальним. Але ж ми не ремісники. Спокійно, Володю. Такі звіти друкуються щодня. Пізніше ви поїдете і привезете пристойного нариса, реабілітуєте себе. Можна ж запобігти фальсифікації. О, які страшні слова. А уявіть собі, ви йдете до підвалюка чи свахи і схиляєте буйну голову «Я не виконав завдання». Підкреслюю товаришу за відділом партійного життя першого редакційного завдання. Чи варто з цього починати роботу? Га? Зате чесно. За нього не купиш навіть качана вареної кукурудзи. Закінчилося тим, що змонтували статтю. І пішла вона по звичному шляху. Літ-редактор, секретарят, заступник редактора. Останній викликав капусту, і Володя на ходу обдумував гіркі слова самокритики. «Не люблю я писати в супрязі», – вимовив, немов виправдовуючись за такий симбіоз. «О, скільки письменників, митців творили вдвох! Брати Гонкури, брати Грім, Ільфі Петров, а брати Покрасу Музиці, а брати Васильєви в кіно? Хай собі творять, а в нас не виходить у двох». Стояв на своєму капуста. А ми, між іншим, оцінили звід цілком позитивно. Отакої. От Думав капуста поділитися своїми сумнівами з Миколою Вікторовичем, а той роззброїв, і всі рішучі наміри потускніли. Але кішки продовжували шкребти. Почувалося молодому завідуючому зле, немов він залинив перед своєю професією перед власною совістю. Який же він після всього, що трапилося, повпред правди? А що говорив одноблюдов про компроміси? Зробиш один і понесе? Чи була потреба йти на компроміс, слухати гармидера з його розкладеним по полицях звітом, а потім не спати ночей, картати себе за таку слабкість, безхарактерність? А якби написав критичну статтю і звалив на лопатки секретаря партійного осередку людину чесну, сумлінну, але недосвідчену в партійній роботі,